Və alə əlif və səhbi həcmənin nəməbbə. Sorub, Emin Teymiyyə rəxməliyyə buyurur və bunu təbii ki, türmədə yazır, rəxməliyyə və biri gəlir, qazısı deyir ki, və sahibələ gidesin, yaz bizə rəsul sağsan və sahibələni və Emin Teymiyyə əsrlə məğribin arasında bu kitabı yazır. Və sonra deyir ki, 14 dördüncü hədis fi itibətli ulu və sifatunu uxra Sonra rəxməliyyə yenə Allah Subhanahu taala ululuud olması, yani uca da ispatı və başqa sifətlərin ispatından aşıb. Və hələlik sifətlər barədə diqqətə məhsuruq. Və burada rahimehullah ilə hadis gətirir, Müslimdə olan rivayətdir, Əbu Hureyradan. Deyir ki, vəs Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurur: Duada, "Allahumma Rabbis sema, Rabbis semawati ard və Rabbul-a'şil azim, Rabbena və Rabb kulli şey, kulli şey, faliqul فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الأخذ فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني أدينا وأغنني من الفقر وبهادستا رسول صلى الله عليه وسلم Ə, dua eləyir və dua da deməli Allah subhanətə alə isimlərlə təbəssül edir və biz bilirik ki vasitə olar Allah subhanətə alə buyurur ki mənə vasitə nə yaxınlar və lakin vasitə necə olmalıdır o vasitəki şəriyyət deyib və lakin o vasitəki şəriyyət deməyib Onda qədək deyənasan Möqbədə deyək neynir? Qiyas edirlər, cürbəzür, əsqi ağacları Və vasitə edirlər Sakit Sakit orada Şəhətdə oluyorsun Deməli Vasitə qədək qədə olmalıdır, şəriyyət dediyi vasitə Məsələn, Allahın isimləri sifətləri ilə Allaha yaxınlaşmaq olar, vasitə qoşmaq olar Və burada fikir ver Allahım, yetdi göyün və yerin Rəbbi və əzəmətli ərişin Rəbbi və hər şeyin Rəbbi. Birinci, xüsusiləşdirdi, və lakin ümumiləşdirdi, elə zənn etməsin, zənn edən ki, Allah əsbələtlələ yetdi göyü qatın yerin və ərişin fəqəd Rəbbidir. Onu qeyd elədi ki, hər şeyin Rəbbi sonra. Bu bələğ hətta Quranda da var. Görürsən, gəlir xüsusi, sonra ümmləşdirilir. Məsələn, Allah Subhanahu buyurur, Nəml surasının 91-ci ayəsində: umirtu an a'buda rabba hathihi hathihi al Allah Subhanahu buyurur ki, eee, əm peyğəmbər salsədiki, əmr olundu ki mənə bu şəhərin Rəbbinə ibadət eləyim. Askə haram etmişdi. Ve her şey onundu. Xüshləşdirdi. Hətta birdən sən edən zənn etməsin ki, Allah Subhanahu ancaq bu şəhərə nəpdidi. Ve sonra dedi ki, "Bəla, bütün şey və şey onundur." Bir daha o şəhər yox. Və belə var. Ona görə hədisdə də xüshləşdirdi, sonra ömrləşdirdi. "Bəra şey. Faliqul habbi wan naba." sonra buyurur ki, Yenə Allah əl Allah, əl buyurur ki Fəliqul həbbi nə var? Nə var? Həbb bu bitkilərdir Amma nə isə, o ağaclı olan bitkilər Var belə ot bitkiləri Yeridə bitən Var ağaclı uzun Yəni sütunda olan bitkilər Yəni onun rəbbi və onu Meyvələri bölən Yəni açan Heç kəsən ol yemməz Görürsəm bir cədə Tüm olur ağacda Sonra tümlər açılır və içindən meyvə çıxır, tadlı. Və sonra heç kisə son yeməz. Və sonra Rasul Salasının duasını buyurur ki, vel incili vel Tevratı İncili və Qur'an Tevratı İncili və Qur'an-ı nazil edən. Və bunlar da göstərir ki, barəsdə Tevratı İncili də nazil olub Qur'an kimi, Səmadan, Allah'tan vasor gurur a'uzubika min sharri nafsi nafsimin sharlindan sena sığınır peyğambar yəni, sallallahu aleyhi ve sellem der burada nefs peyğambar sallallahu öz nefsindən Allahdan sığınır der baxmara Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sığınırdı təbi ola bilər dəfsdə heç də lakin peyğambar sallallahu bizə öyrədirdi dedi bax mən necəyəm belə deyirəm Siz də belə olun. Və burada nəfs, ümumiyyətlə, nəfs var. Yaxşılığı əmr edir və nəfs var. Məli, pisliyi əmr edir. Və burada təbii ki, hədistdə e, pisliyi əmr edən nəfsləndir. Ki, Rasul e, sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a və Allahdan istəyir ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem onun nəfsini pisliyi əmr etməkdən qorusun. Pisliyi əmr Deməli, qorusun. Və sonra buyurur ki, və min şərri kulli dəbbətin əntə axudun bin asiyyətihə və hər heyvanın dəbbə ərəb dilində ayaqlara olan heyvanlar deyilir. Ola ki, ayaqsız heyvanlara da deyilir dəbbə. Həmçinin, Rəsul s.ə.v hər heyvanın ayaqlı və ya sürünən onun şərindən qorumağa Allah sınır. Çünki heyvanlarda xeyr də ola bilər, şər də ola bilər. Elə deyil, görə olan şərindən sıxma aladır, naimə. Ona peyambar salısa həmmişə, yatmanışdan da qabaq, deyərdik ki, və ya çox xədisi, var, deyərdik ki, Allah' sıxınardı, məsələn, bir vadiə düşəndə, bir qaranlıq yerə düşəndə və yatanda bütün hər şeyin şərindən, xüsusən heyvanatı zadın şərindən qorunmağa, İstəyərdə Allah s.ə.və lakin deyir ki, əxudun bir nasiyyət ya, hangi tutmuşsan o misal gəlib hədisdə, nasıl ya qabağda çıxan tükə deyilir, qabağda çıxan tükə. Çünki Allah s.ə.vələdir, hər şey əmanəndədir. Yəni Allah s.ə.vələdən istəyirsən ki, Allah s.ə.vələ, bu nə var bütün olan şeylərindən, hamısını qorusun səni. Və sonra buyurur ki, əntəl əvvəl, sən əvvəlsən. Həmin əcisi davul da, uzun əcisi. Deməli, sən əvvəlsən. Fəlsüfəçilər deyirlər ki, yəni qədim. Qədim Allahın adı yoxdur. Lakin əvvəl var, əvvəl Allah s.b. adlarından biridir. Yəni səndən qabaq heç nə yoxdur. Fəlsəfələr deyirlər qədim. Lakin qədim xatadır. Allah Subhanahu adı yoxdur qədim. Və sonra buyurur ki, Rəhiməhullah Rəsulullah sələm. Və əntə deməli əntəl avvel şey və əntəl axir fəleysa badəq şey. Hansı sən axırsan? Yəni səndən sonra də şeyin yoxdur. Çünki Allah Subhanahu əvvəli var, nə də axırı. Ve sonra buyurur bu ta zahir ve sen, yani uzadasan, yani yerdir, yani sen zahirsən. yani her şeyden ucadasan bu men senden cada hiç ne yok yani Allah fazla bütün her şeyden uzaladı bu girdi Melllif tem rahmet Allah Allah uza getirip bu yerine göre bu etsi yani sen zahirsen yani her şeyden uzadaan senden kardeş ne yoktu Fleysa فوق yani yani yani yani şey, səndən üstə heç nə yoxdur. Wantal batın fleysa donuk şey. Danta batın yəni Allah Subhanahu taala batın yəni səndən başqa heç kəs əmr vermir. Sən sən hər şey idarə edir. Bu mənanədadır. Və yəni batın mənasıdır. Yəni səndən başqa heç kəs bu kainatı idarə edə bilməz. Hər şey sənin istəyi altında, qüdrətinin altındadır. Yəni, batını bu mənada başa düşmək lazımdır, əntəl-batın. <gülüyor> Və sonra burada bunu deyəndən sonra, bak, bu vasitədir, Allah təvəssülü qoşusam. Tərifli isəm, bilincə Allah s.ə.q. Sonra rəsul s.ə.q. buyurur ki, mənə borclarımı xaiş elə, Xay, yəni Allah s.ə.q. istəyir ki, borcların köbə Allah tələ bu Peyğəmbər s.ə.q. borclarını ödəsən, heç ki də olmasın. Obadət göstərir ki, borcda olmanın təhlükəli olması. Həmdar salsam bu borc məsələsinə yer verir bu duada. Ki kiməsə borcun varsa, çövə ilə bu borcu ödeyəm. Və sonra buyurur ki, "Va ahni min al-faqr", və mənə fakirli fakirlitman. Çünki fakirlik fəqir, təhlükəlidir. Fəqir olmaq, təhlükəlidir. Ola ki, peyambar sahası deməndir, mənim varlı et. Ola ki, fəqir, yəni e, kiməsə ehtiyac et etməm. Bu, mühüm məsələdir. Və fəqirlik hərdən insana zəlliyyə gətirə çıxar da bilər, ona görə. Və peyambar sahası ola bilir, e, həmçinin ümmətə deyərdir ki, bu duanı disinlər. Necə, məsələn, üç nəfər Mağarada qalandı, daş gəldi düşdü ya qapıya, yəni, mağaran ağzına, çıxa bilmirdilər. Onlar başlarlar Allah təvəssül qoşmağa, salih əməllərlə, onlar bu cür də, bastı qoşmağa Allah bu cür də Biri dedi ki, bəs, ya Rabbim, mən gözəl bir qız var idi, əmma qızı, sevirdim onu, lakin başqasına getdim. Sonra fəqirliyə düşdik, fəqirliyindən gəldi mənəyə amma, öz nəfsini razı oldu, öz nəfsini verməyə. Fikir o, fəqirliyi nəyə çatdırır insanı? Ona ki, peyambar sallar sələm, fəqirlikdən Allaha Yəni, bu, qadın ne üçün şey olur? Fəqirliyin səbəbindən. Ona görə, <coughs> o, bəzi hədislər var. Göy ki, peyambar sallar sələm, dua eləyib ki, mənə miskin et. Uydurmadır, zəifdir. Əşinə, fəqirlikdən uzaq, yəni fəqirlik et, fəqir etmə deyib, peyambar sallar sələm. Və düməli, bu hədistə ən birinci Allah s.ə.q. sifətləridir əvvəl və axır sifətləridir Əvvəl onadır hə, Axır da onundur Onadır və bu neyə dəlat edir? Bütün zamanı əhatə etməsi Bütün zamanı əhatə etməsi Həmsinin zahir və batın ə, Bütün məkanı əhatə etməsidir Dəlat edir Həmsinin hədistə Allah s.ə.q. ucad olmağına Həmsinin ümumi rübubiliyinə rəbliyinə dəlat edir. Həmçinin tam qudrəti sahibi olmağına, onun rəhməti və hikməti sahibi olmağına, ki, kitablarla hazır edib, bundan götürürük. Hətta insanlar Aslında hökum versən və insanları düz yola göstərsən. Allah yolla. Və həmçinin hədisdə bizi göstərilir. Allah adları ilə Allah təvəssül vasitə qoşmaq olar. Adları ilə. Həmçinin şərb nəfsin şərrindən Allah'a sıxmağa dua eləməyin həmsinin borcu ödəməyin borcu qalmağa təhlükəli olmağı və həmsinin fəqirli olmağa fəqir olmağa təhlükəli olmağı və sonra burada müəllif Rahim Ola İbn Temiya 15-ci ədisi gətirir fi itbəti qurb lillahi subhanahu ta'ai və qurbullah yəni Allah subhanətlərə yaxında olmağının ispatı. Və burada, rəxməkullah, deməli, e, bir neçə hədist gətirib, daha doğrusu bir dənə hədist gətirib, o da Buxari Müslim rivayət edib və İmam Əhməd, Əmmus əl Və hədist ki, piyambar əsasını vurur ki, ləmə sahaba, əsvədə olun, zikr. Və ki, sahabələr bəhkdən zikr etmək başladılar. O da bilir ki, bu aşağı düşə və yuxarı çıxanda bir sikir nə demək lazımdır? Allah-u Bu da hikməti nədə deyil? Çünki sən ucalırsan Vəla ki, hər şey uca Allahdır Təkəbbüliyə üzvə gəlməsin deyə Allah ucalırsan yad o səhəsində Allahdır uca hər şeydən Allahu Ekber, Allahu Ekber Başıqda gələndə bu sikir deyə bilərsən Amma aşağı düşəndə Subhanallah deyirsən Subhanallah, aşağıdır, altı alıq. Hətta Allah'a nisbət olmasın və ya zənd düşməsin, deyilsən, o hər eyb nisbətdən uzaqdır, pakidir. Amma düz gedəndə, əlhamdulillə. Və burada sahabilər belə hadise olur, bəlkdən başlarlar zək eləməyə, ələhamdulillə, Subhanallah, Subhanallah, deməli, Allah-ı Ekber, Allah-ı Ekber. Və Peyyambər sallallarsan, buyur ki, ey insanlar, siz nə qeybdə olan, yəni nə uzaqda olan, nə də körü çağırmırsınız. Yəni nə uzaqda olanı, nə də çoları, yəni cari kâr, çağırmırsınız. Ki yəni bəkdən qışqınmır, yəni. Həzır bəkdən qışqıma. Bəzə zikirlən lazım deyil. Bəz sufilər kimi. Sufilər bir üstən zikirli, görmüsüz? Kim görməyibsə maraqlı olardı görmək. Çünki Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, çünki siz eşidib görənə zikr edirsiniz. O eşidir, görür, lazım öqüşmək. Çünki siz hansı ki çağırırsınız, dualis sona. O size sizin mininizin boynundan da yaxındır. Yəni minin yoxdur, məsəl add sayıram. Deyir onun boynundan da sizə yaxındır. Lazım öqüşmək. Hələ subhanallah, elhamdullah yüreydətdiyinə Allah subhanə yüreydə keçə də bilir. Əgər Çıxatma, sonunda bilir artıq. Bunu görə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və bu hədisi gətirir, ibn Temiyyə bu hədisi gətirir ki, Allah s.a.q. yaxında olmağın, onun ispatı üçün. Və sonra həmsinin hədisi göstərir zikrin ədəbin, zikr etmənin ədəbin, ədəbin. Yəni, lazım lazımdır. Ayə var, bəqələ 186-da Allah s.v. buyurur ki, əgər qullarım məni səni barədə soruşmaq istəsən, dininə onları çox yaxınam. Mən onların dua etdiləni eşdirəm və dua qəbul edirəm. Bəqələ 186. Hə, hədis, məliyə dediyirə sən. Hə. Buxari muslim və əhməd. Ab Musa şəri. Hə. Buxari 6610. Muslim 2704 E o, Ahməd Musnadda 4, 4-cü cil, 4-cü ci səhvə Süxardakə Hə? Süxardakə Ha? E, Ağda <coughs> o hədis O hədis O hədis Hədis Hədis Hədis Muslim 2713 Hədis oraya da Sonra Rahiməhullah min Teymiyyə buyurur 16-cı hədis İtbəti rüyyətül müminin lirabbihin, müminlərin rəblərini görməyə ispatı və bu bab keçmişdir bizdə qıfaqda, ünitəmiyyə, toxunmuşdur geniş bu məsələyə. Vəlakin, rəhəmə Allah burada təkrarlayır ispatı və təkrar ehtiyac var təbii ki, çünki bu sifət inkar olunur. Bəzi dədirlər ki, görməyəcəyik. Düzdür, olar öz işləyidir, istəyirlər görməsinlər, görməsinlər, laq yaxşı. Amma burada ispat gedir ki, Allah s.ə.mə ümürlər görəcək inşallah. Allah s.ə.mə biz onlardan etsin inşallah. Bu hədisdə səhiyyidi Buxarı Mısır mürvayə ediləyib Cərir ibn Abdullahdan. Cərir ibn Abdullahdan Buxarı Müslim. Buxarı 554 Müslim 633-cü hədis. Hədisdə <coughs> belədir ki, bu yəmbər s.ə.mə olur ki, ''İnnəkum satarovna rabbakum'' Siz, Rabbinizin inşallah görəcəksiniz. ''Qəmə tarovnal qamara leylətəlbədir'' Bədir gecəsində ayı gördüyümüz kimi və Bədir gecəsində ay, yəni, ay Bədir gecəsində 14-15 günlə idi, hərdən 13 günləyə də deyilir ay, çünki ayın adları var, bələranda nazil olanda Bədir demirlər ona, ancaq 13-dən sonra 14-15 gecəlik olanda ona deyirlər adı olur Bədir, Bədir verilir o aya, aya ayın adı olur Bədir, yəni Bədir gecəsi kimi ayı görecəksiniz və vəla tudamuna firayati. Yəni bir-birinizə sığmacaqsınız də aydın, açıq-aydın göstərədiniz. Açıq-aydın. Deməyisə çəkib də mən də baxım. və s. Fə insta'tu atum alla tughlabu. Əla salatün qablatu lüşşamsi və qabla qurubihə fəfə'luhu. Ayə söz. gün çıxan gün gün batan namazlara. Batmamışdan qaba namazlara. Edin, gün çıxmamışdan qaba, gün batmamışdan qaba Ha, əslən səfə. Cizi kiməsə o vaxtında qılın. Elə bir söz belə idi. Bu padişah Buxarı Müslim rivayet elib, adişdə e, yəni göstərir ki, görmək də gözlə olacaq. Və elm yoxdur. Yəni necə əhl-i ta'til deyib ki, yəni bu mənada elmdir, yəni bilməkdir. Görmək yox. Görməyə inkar ediblər. Halbuki söhbət gəlir misal çəkirik, necə ayı görməcəksiniz? Söhbət görməkdən. Əgər təhsirat gözün olsaydı, ay misal çəkilməzdi. Sizə misal çəkdirib belə görəcəksiniz. Söhbət gedib görməydən gözlə. Və təbii ki, bizdə keçmişdir artıq bu. Ona yer biraz. Da orada gözəl bizdə şərh olundu. Bəzi deyir ki, bir-bizi, yəni sığmacaqsa ora bura ki, biz də baxaq və sayara. Yəni çoxsa açıq-aydın. Və sonra deyir ki, hədis, əgər gün çıxmamışdan və batmamışdan qaba Namazları vaxtında qılsağız, qıla söz belə idi. Yəni qəzarı bıraxmıyor. Və gün çıxmanışdan və batmanışdan qılaq, söhür ki, süb Və əsir sübdən əfsəldir. Namazlar içində əfsəlləri süb nə əsirdir və əsir sübdən də Çünki Allah əsb. buyurur onu ki, orta namaz. Həfizu aləssalavati və salatı qustak. Namazları qoruyun və xüsusən də orta namazı. Orta namaz, Ayşə qirayətində deyir ki, salat-ı əsr, belə gəlir, yəni əsr namazı. Çünki Allah s.b. buyurur, İsra Suresinin 78-ci ayisində və Qur'an əl-Fəcr, fəcrin oxuyan vaxtı Qur'an, inəl-Qur'an əl-Fəcr kəna məşğudə. Yəni, fəcirdə, Qur'an namazda oxulan vaxt, yəni şahiddi edirlər. Ayrıca məliklə, ayrıca bu namazın bu vaxtı oxumağı, e, yəni fəcilətini göstərir, Qur'anla və sonra gəlir fəcilətdə, deməli, fəcil, e, e, fəcil, əsirdən sonra. Əncə, başqa hətistədir ki, bu xarımız nüvayət və əmrəşərdən, kim iki soyuq namazı qılsa, daxil olacaq cənnətə. İki soyuq namaz, yəni o vaxtı sərin olur. İki vaxtı, bir də əsr vaxtı, gün vaxtı. Bir də gün çıxanıza sərin olur hava. Yanlar sağlısın, deyə ki, kim bu iki soyu vaxtı qılsa namaz, daxil olacaq cənnətə. Şəh, soran nədir? Ha, obyuslar, Allah bilir, o. Yəni, əsr ayəsini götürmək olar, yəni, o xüsusiyyətdir. Əy. ayənin, yəni, yəni, o namazın vaxtıdır? Əlbəttə. Belə baxandı, namazın hamısının vaxtı mühümdir hər xüsusləşdir. E, belə ola bilər ki, onda yazılmır. Ki, əgər yatmısansansa, durmusansan onda. Və ya məsələn, yaddan çıxıb və ya ağlın olmayib, sonra ağlun gəlib özvə. Bu hal üç alda yazılmır günah. Amma belə hər şey yaddındadır. Ağlun da yerində. Oyaqsansan, namazı qaza qaz, əsri buraxdın, bu, bütün əməllərin batıl oldu. Belə amela yıxlar ölürlər. Necə bütün həyatın boyu, yoxsa o günü Allah bilir. Yaxşı. Özün səhv. Okei. <Sessizlik> Yaxşı. günahkarsan. Günahkarsan. Amma da qrom duran kimi qıl. Amma çalış belələmə. Bir sən namazı qəza buraxmaq düz də ola bilər, şeytandan da olsun, lakin insan özü də şeytana şərait yaratır Şeytan şərait yaratmır olmaz. Bəzi qardaşlar görsən otururlar. Nəysə baxırlar. Saat 2-3 əcənin, razı bir belə işə məsələn. Süb naziyyətdən çıxıb, süb fikirləşmir. Və oturur, başlayır söhbətə, hə, saat 4. Sonra deyir, yatıram. Yorulur, sonra yatır, deyir, 2 saat sonra qalxır, məsələn, 1 saat sonra namaz qalxır. Geçikir, bu özü şərait qor, şeytan özü kömək eləyir. Şəhəbəl, əgəri yatırsız lazımdır? Hmm. Viter əslində qəza namazları ancaq fərzlər üçündür. Viter üçün də və sünnət namazı asıq qəza yoxdur. Amma siz onu qıla bilərsiniz inşallah. Belə ələyi var ki, ki qılsən, tək yox, Allah bilir. Mən bilməm deyil məsələni. Eş-işdir hə, sən, sən qaldırırmaq. Dəyərsən, ələvi qaldırmaq, ələvi qaldırmaq. ki, o işəm sizin qaldırmaq, ələvi qaldırmaq. Sən bu sual həmişə verilir. Elə iş var ki, ki q <gülüyor> bir an, namaz kılmaq üçün birinci aydındır. Bu namaz qılan adam bu şeyə bənzəyir. O şeylar o sosu dəyişicilər. O, o məsciddə də atsan o çıxacaq oradan. Hə. Şərmə aslında qayda-qanunu Hər vəziyyətdə çıxış yolu var. Yəni bəzi qardaşlar elə bilirlər ki, işdə namaz kılmaq üçün gəlib orada onun üçün məcətişmək lazımdır. Ayrıca namaz ayırmağı yeri lazımdır. Sonra bu, gelib daxtılmaz almalıdır sakitcə, gəlib namaz qılmaq üçün heç kəsə olmamalıdır, səccədəni palası sərməlidir, e, sakitcə sünnətləri, işanı qılmaq var. Belə yoxdur. Allah s.ə.v, yəni burada müşkül məsələ yoxdur namaz qılan üçün. Namaz qılmaq hər vəziyyətdən çıxa bilər. Pəmbar sahasında ayaqsı qılın, qılan oturan yerdə, qılan uzanan yerdə. Əgər qolm Hələ üç üst olunun yanında. Qoyma salaya xüsusdur qıl. Axır qıl ilə qazaya bıraqma. Ona görə o, bəhanədir. Düzdür, bilmirlər çoxsa vəziyyətdən necə çıxış yolu. Elə bilirlər ki, məsələn, oturmaq qılmaq olmaz. Yov, mən mütləq belə eləməliyəm. Eləmək lazımdır, əgər belə yoxdursa belə elə, belə yoxdursa belə elə. Allah Subhanələ, yəni Allah Subhanələ rəhməti genişdir. Fəziləti genişdir. Aydınlə, Ona görək ki, hevçiləmək lazımdır o qardaşlar ki, işdə işte, tam bunu yerini yetirə bilmirlər. Heç olmasa belə et, inşallah eləyə bilərsən. Yaxsa sonra, deməli, hədisi nə idi? Görmək ibarədən, Allah görmək inşallah. Deməli, hədisi getdi ki, Fəzirdən hə, də danışdıq. Və sonra buyurur ki, şeyh rəhiməkullah, Və bu cür, bu misalda hədislər, şeyh sifətlərlə qutarır, sifətlər, bundan qabaq sifətlərin ispatı idi, Allah əsmağa isim və sifətlərin ispatı. Sonra şeyh başlayır firqa-naciə, Nəcad firqəsi, firqə ümumiyyətlə yəni taifə deməkdir, taifə, taifə, cəmaat və cəmaat, məfhumu cəmaat, haçan olur cemaat Bazı qardaşlar bunda xəta eləyirlər, deyirlər ki, cəmaat olmaq üçün gələk əmir ola, biriyyət olmalıdır və s. hətta cəmaat ola, ola ki, xətadır, şərt qoymuyub, kim ki, ona cəmaat olmaq üçün gələk əmir ola? Peyyambar sağlasən, dedi ki, 73-3 yerə bölünəcək, biri girəcək cənnət ümmətimin. Soruşlar ki, yarısına hansıdır o, hansı firqədir və ya tayfə, dedi ki, cəmaat ansah yaris bulur. Ər təcəllər ləfs. Başqa ləfsən gəlib o cemaatı şərh eləyir. Sonra soruşulacaqsa hansıdır o? Deyir, kim mənim və mənim sahəbələrim yolundadır. Əsas cemaat odur ki, sünnətli olmaq. Peyğəmbər sallallahun yolunda olmaq. Yolunda sıradır cemaatdır. Peyğəmbər sallallahu demedi ki, odur ki, cemaat əmir olsun, biət olsun və s. Deydi cemaat odur ki, kim Peyğəmbər sallallahu sahəbələrin yolunda çıxır. Cəmaat o də. Ona görə bir nefer də olsa, cəmaat səalir. Bir nefer olsa, yani, ne üçün əhlü sünnə vəl cəmaa dəyilir? Cəmaat ne üçün oldu? Sünneti gələ. Eğer sünnet olmasaydı, cəmaat anlanmazdı. Gelmedi ki, əhlü sünnə və emir və beyə və cəmaa. <gülüyor> Yoxdur o <li> şey. Onun <gülüyor> ki, emir mövzusuna da uymuyor. Bunlar torbalardı. Belə deyim, to aydın olsun. Sən Əmirin fəğmə çalışsın. Yəni torbalardır. Yəni elə torbaları düşməyin. Beləcə Əmir görürəm ki, Əmirdən danışana heç bilmir, Əmir nədir? Əmirin şərtləri nədir? Cəmaətin şərtləri bu oyuncaq öyle, ölə belə. Hə, gəl belə. Hə. Sonra Əmir, hə, sonra bir sonra. Əmirin şərtləri nədir? Və səhər, səhər, səhər. Yəni insanlar uzağa baxmalıdırsa, uzağı fikirləşməməlisən yaxını. Əgər şəriətdə belə bir şey olsaydı, mən diyərdim. Mən çoxdan özümü əmir məsələsə təyin edirdim və ya Ərxan olardı əmir və ya Şaban olardı və ya Raşalardı və ya Biz biz danışırıq əmir. Əgər belə bir belə bir şey olsaydı və mühüm bir məsələ, biz çoxdan demişdik bu məsələni. Yoxsa biz nə? Demirik nə isə. şey deyirik? Ərxan ol. Deməli bu əmirzad bu cemaat cəm odur ki, əsas cemaat olmaq üçün nədir? Sünnətli olmalısan. Əsas odur. Yoxsa o məsələn qonşu ölkələr və sairə bu tarixi fikirləndə necə olur əmir söhbətləri? Hər məhəllədə bir də əmir olur. Və sonra görsən tə bu təəssüf də bu əmirlər hamısı cahil olur. Bilmirlər əmir nədir, əmirin qaydaş və şərtləri nədir. Və sonra əmirlər nə olur? Sonra yığılışanda biri nəsə inciyir əmirlərdən. Deyir getdik. Əmir o cəmaatı yığır aparır o tərəfə. Bu bir şey deyir mən yox buna razı də Bu əmir üç cəmaatın götürür, düşür müsəlmanlar arsa fitnə. Fitnə və kafirlər bundan isfad edirir. Və sonra qırırlar birbirləri, müsəlmanlar. Hamısı Rab belə söhbətlərə görər. Onu iblisə qapaq açmıyor. Ələr belə şey var isə biz dəyərdiyə onun çoxdan. <gülüyor> sonra deməli də bir firqan-naciə Əl-hüsünə sıfatlərindən biridir. Necad firqəsi. Nə üçün, çünki cəmaatdır. Nə üçün, cəmaatdır, çünki Rəsul sağsan və sahabilənin yolundadır. Ələxəmdülilləh. Şərəfdir əl-i sınava cəmalmaq. Və lakin, dedik firqətin nəcə, firqə, yəni taifənin nəcəyə nəcət tapan. Nəcət tapan taifəndir. Çünki nə üçün? Çünki bidətdən xilas olub. Bidətlə cəmaat olmaz. Bidətlə, cemaat salma. Cemaat salır sünnətlə. Ona görə sünnətdən getdiklərini görə necat salıb. Sifətlərindən biri də hər sünnətdən getdiklərini görə. Və sonra şeyx deyir ki, rəhməhullah, əhlü sünnə olcama. Firqatın nə? Firqatın nəcə şərhlidir? Əhlü sünnə Çünki onlar əhlü əhlidir və cemaatdır. Və sonra Deyir ki, yu'minuna bir dəliq. Nə keçib bundan qabaq? iman getirir onlara. Yəni, Allah s.ə.qətlərinə necə gəlib? Təhrib etməmək şərti ilə, inkar etməmək şərti ilə, keyfiyyətə soruşma şərti ilə, oxşatmaq şərti ilə, ispat oxşatmaq şərti ilə. Onun mislində iş nə yoxdur? O eşidib görür. Bu cür. Kəmə yu'minuna bimə əxbar Allah bihi fikritəbihi. Necə ki, Allah s.ə.qətlərin kitabında xəbər verib o sifətlərlə, ismlərlə, sifətlərlə və Peyğambər salasından xəbər verib ismlərlə, sifətlərlə, təhərif etmimi şərti ilə, tatil etmimi şərti ilə, keyfiyyət etmimi şərti ilə, oxşatınmaq şərti ilə, bu qaydalanır. Əli sünnet demir, sifəti ispat eləyib, deyənmır, lanki şəhətlərlə ispat eləyir, dördən şəhətlərlə. Sonra buyurur ki, fəsıl, tezə fəsili keçirir. Deyir ki, məkanətə əl-i sünnatı vəl-cəman beynə fərəqil ümmə vətlisamülü vasatiyyə Əl-i sünnatı firqələr arasında, ümmətin firqələr arasında məkanı, yeri və vas vasatiyyə sifətlərindən biri, yəni orta mövqey tutmaq sifətlərindən biridir Həmcə əl-i sünnatı sifətlərindən biri vasatiyyədir Yəni orta mövqey tutanlar, nə şirdənlər, nə cəalçaltanlar, hər bir məsələdə Hər bir məsələdə Əhlüsünnə və Cəmaə orta mövqeydədir. Və burada Şeyx Rəhmalı başlayır. Bəli, huwa wasatun fi firqə al-ümmah, kamanna al-ümmah Necə ki Əhlüsünnə və Cəmaə firqələr, ümmətin firqələri arasında orta orta mövqeydədir. Necə ki ümmət ümmətlər arasında orta mövqeydədir. Ona görə də bunu qeyyim. buyurur ki o qəriblərdən, tərlərdən danışır hədisdə, o peyğəmbər sallallahu ki, din qərib başladı və qərib kim başlayacaq? Yəni din gələndə qərib oldu. Yəni qərib, yəni o deməkdir Kəlim İslam. Məsələn, sən gəlsən bir də an şəhəri səncə tammur. Qəribsən. Din dələ gəldi. Din gələndə İslam qərib oldu. Heç kəs bu tammurdu. Bu nədir? Tacrübəəndlər vəsaitə tacrübəəndlərdi. Yəni ki, Allah təkdir. Peygəmbər sən qərib kimdə qayıdacaq? Yəni o yerdə qayıdacaq. Yəni yeni qaydanda yeni qərib olacaq. Bu hadis ki, din o dərziyə çatacaq, qəribləşəcək, zəifləyəcək. Din yoxdur. Misəl dini tərk eləyəcək. Sonra bir daha şey eləyən kimi deyicələr ki, Vahabidir. Yəni o qəriblikdir. Qəriblinin əlamətləri. Bu Vahabi söhbəti göstərir ki, hansı cəmiyyətdə belə söhbətə gəlib göstərir ki, orada din qəribdir. Ki cəmağın xəbəri yoxdur. Ayındır. Cəmağın xəbəri olsa idi dinlə Vahabi sözü sadə işlənməzdi. Bu bundan da bəzi cavandı cəhalətindən, dini cəhətdən və başlayırlar sünnətlə gedənlərə cürbəcür vəsiflər verməyə. Lakin inşallah elm gəldiyicə salafsızlıq gedici. İbn-Təmin Rəxəməllə buyurur, ümmatun hiyə vasatun beynəli uməm. İslam ümməti başqa ümmətlər arasında orta məvqədədir. Və burada Nədədir orta mövcədə? Məsələn, hələ Allah s.ə. münasibətdə. Məsələn, yahudlər dedilər ki, Allah s.ə. eybərdilər. Allah s.ə. yorulur və s. paxıldı, Tevratdadır. Düzdür, şey yoxdur ki, Allahın kəlamı döyür bu ayələr. Ayələr yox, naqıllar. Lakin, baxmaq, Tevratda ayələr var kəl Allahın kəlamı. Gör Allah s.ə. yoruldu, istirahat edir. Ulan naqiz sifətlərdir, eybərdir. Və ya, məsələn, pəxıldı, darıxdı və s. İncidir kimdənsə, unutdu və s. Cürbə-cür batirlər. Və nəsranlər nə inir? Nəsranlər də verirlər, Allah s. Oğlu var, s. Naqisli idi. Bələkin, Allah, İslam, Müsləlman, İslam orta mövqədə tutubu vardır. Bütün naqis sifətlər, ev sifətlər uzaqdir. Həm ev sifətlərində, həm naqis sifətlərində. Ev orta mövqədədir. Fikir verəsən, həmsin peyğəmbərlərdə münasibə, müsəlmanlar, orsa möqqədədir. Fikir verir, yaxudlar, nədir, İsa barədən, dedilər, Məryəm zina etdi, yaxudu billəhəm. Ya Allah s.v. deyir ki, kən əsrdiqa, Məryəm sadiqdir, yəni sözündə, zina etməyib. Doğrudan da, İsa atası sol deyil. Olar ki, nəsr, ə, xristiyanlar inədilər, İsa'na qaldırırlar, qaldırırlar, yaxudlar, dedilər ki, Allahın oğludur, ya, ya, yaxudlar, dedilər ki, zinakard Zina olurdu. Vələdi zinadı İsa. İsa xristiyanlar qaldırdılar yüksəyəyib, dedilər Allahın oğludur. Bu vəzlə Allahdır. Lakin müsəlmanlar orta məvqədədir. Məryəm sadiqdir sözündə, İsa də Allahın oğludur. Peyğəmbərdir. Quldur, Allahın qulu və Peyğəmbəridir. Həmsinin <coughs> başqa məsələ, ibadət məsələlərində. Məsələn, Xristiyanlıqda nəcisli fəzilət əməllərdəndir. Onu, məsələn, bövlüləyir rahiblər, məsələn, batır üçləri zadır və gerir ikilçəyi ibadət edirir. O cür, mundaq. Amma yahudlərsə şişirdiblər bu tərəfdən. Tərəzin bu tərəfində. Yaxdılar yuxarı. Kəsib atırdılar bəzi vaxtlar. Yəni, yumaq, hətta yumaq az görürdülər ona. Batanda, məsələn, bir şey nəcisliyik kəsib atırdılar. Dirdilər ki, bu, mündardır. Ya yani o dərəcədə. Lakin İslam dedi yox. Gəli su ilə təmizdə, əgər ev getdisə o necə səti qurtardı? Təmizdir. İbadət etə biləcən. Həm rahatlıq, həm də təmizlik, orta mövqeyə fikr verəsən? Və həmçinin bəs ayra bütün məsələlərin çoxsunda dinlərdə fikr verəsən. İslam orta mövqeyindədir dinlər arasında. Səmavi dinlər ha. Ağıllı dinlər yox. Həmçinin haram məsələlərində, haram məsələlərində görəsən Yahudilər bəzi şeyləri haramdır dırnaqlı evanlar və nəsrallər bəzi şeylər, halal iblər və s. Olaq ki, müsəlmanlar orta məqədədə də hər şeydə. Və həmçinin qısas məsələlində, qısas, öldürmək məsələlində. Məsələn, tutaq ki, biri öldürüb birin. Onu öldürmək məsələlində. Məsələn, Yahudlarda qısas fərzdir. Daha qan puluzadı yoxdur onlarda. Onlarda öldürdü, öldürmələsən qutardı. Yoxdur şey. Amma xristiyadan Azad bıraqırsan, bağışla. Bir dənə şillə vurdu bu tərəfdən, bir dənə de şeylə, bir dənə vursun burada. Yəni, həddindən artıq. Amma müsləlmanlar yox. Müsləlmanlar şərait yaradıb, Allah s.ə.vələlər, Resulələlələr şərait yaradıb. Öldürdü birini qisasən, ya ölümü tələb leəyə bilərsən, ya qan pulu tələb leəyərsən, ya da bağışlaya bilərsən, seçkinə. Azadsən. Amma bu şidlərdə vələ şey yoxdur. Vəsairə, vəsair Doludur məsələlər, hansı göstərir ki, müsəlman ümməti orta mövqədə deyir, hər məsələdə. Sonra buyurur ki, əslul əvvəl, sonra şeyxul İslam ün-teyim, ümmətin orta mövqədə tutmağından danışır və birinci deyir, birinci əsl, indi başlayır, əhlüsünə və cəmaq orta mövqədə tutmağından danışır. Əsma və sifət babında. Əlüsünə əsma və sifət babında orta mövqədədir. Və sara deyir ki, beynə ehli ta'til ta'til və təmsil arasında. Ta'til əhlinin və təmsil əhlinin arasında orta mövqeydədir. Və deyir ki, taqtil əhli yəni cəhmiyə təmsil əhli müşbehə. Ta'til nə demə idi? Ta'til. İnşallah. yox. Ventilator müharrəfdir. Təhrif. Ventilator la va'd Təhrif. Ta'til incar etmə İnkar edənlər hə. Yəni misal deyib-i Teymiyyədir ki Misal gətirir təatil cəhmiyyə. cəhmiyyə Təatil əhlidir Və onları oxşayanlar Və sonra təmsil oxşayanlara da gətirir kim? Müşəbbihə Allah o isimdə deyənlər Oxşayanlar Müşəbbihə Və əhl-i sünəvəlcə Təbii ki, nə əhl-i -tə tərəfdədir Nə də əhl təmsil oxşayanlar Müşəbbihə tərəfindədir Orta mövqəyədədir İspat ediblər İnkar etməyiblər əhli tatil kimi, ispat ediblər, lakin ispat ediblər, oxşat mualla, müşəbbi həkim gedməyiblər, orta mövqə tutublar. Tatil əhli ilə təmsil əhlinin arasında və məsələn, tatil əhli kimdir? Əvvəli kimlər başlayır tatil əhli? Cəxmiyyə, teyirəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəc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 Onlar da tahtil əhlindən sayılırlar. Və, və lakin, onlar, onlar sifətləri inkar ediblər, isimləri isə ispat ediblər. İsimləri ispat ediblər. Cəhmiyyə isə bəziləri isimləri da inkar edib. Sonra gəlir tahtil əhlindən, məsələnin növlərindən əşarilər. Əşarilər deyəndə maturilər dediyinə. Maturidlər və ya mazerturiddən. Mazerturid ərəbcə nə işləyirsən? Məzə turidlər, onlar da əkçir qorlar tamamən demək ki, 95 əşarili idi, Səmərqənddir Özbey. Deməli, onlar da Allah s.ə. isimlərin ispat ediblər və 7 dənə sifəti ispat iliblər. qalan sifətləri inkiar Amma mövtəzillər bütün sifətləri inkiar isimləri isə ediblər, əşarilər isimləri ispat ediblər, sifətlərində də mövtəzillər kimi inkiar ediblər, fəqət 7-sini ispat iliblər. Yətli dənəsir. Və Əmşərin bu şəbbihədə bildiriz ki, Allahı oxşadanlar Yəni, demək ki, ə, Allah əsmaq, əl-i bizim əl-i kəmədə Və ləkin, əhl-i səlam Bu yerdə Nə deyir? Ortadır. İspat ediblər. Tahtil etməyiblər. İnkar ediblər. Və lakin Oxşan mağşəti ilə. Sonra Rəximəkullah buyurur ə, Əs ikinci əsr Əfəalullah. Allahın feilləri barədə, etdikləri var idi. Həmişə Əl-Üslamoca orta mövqeydədir. Gəlsən yoxsa gələndəsən? Hə? Yoxsa bunu götürək? Məncəram bu yay qutaraq, yaydan qutaraq bir kitab ola Bu 3-cü gün bizdə tovhid də o kitabdadır. Əmirsən kitabın. Ola bilsin biz o babı qutararıq, orada Ulluz Mirənçimli Azad babında. Elə deyil, yarımçıq qalmışdıq. İnşallah 3 gün elə gəlir ki, qutaraq o kitabı, sonra Vasiya 3-cü günə də saya, salarıq. İnşallah 3-cü günə salarıq. Onda bizdə olacaq 1, 3, 6 vasiya. Hətta qutaraq kitabı inşallah mayın axırındanca. Çünki mayın axırından sonra dərslər dayanar inşallah. Biz deyirlər yay tətilə başlayır. İsahat deyir. Deməli, ikinci əsl Allahın feilləri var, dilərlər var. Bu məsələdə Şeyxülislam deyir ki, Əli Hüseyn ocağı mə orta mövqeydədir. Yaxşı, necə orta oldu? Əli Hüseyn ocağı bu mövqeydə. Bu məsələdə. Allahın feyrləri kimlərin arasında qaldı? Bir tərəf kimdi? Bir tərəf. Bir tərəf qədərilərdir, bir tərəfsə cəbərilər. Qədərilər deyiblə ki, qədəri yoxdur, inkarlıq qədəri. Cəbərilər üçün qədər var, özdə insan robotdur. Yəni, feyrlər var. Yəni, əl qaldırdım, Allaha məcbur edir məni. İxtiyar yoxdur. Bir tərəf deyib tam ixtiyardır, qədər inkarliblər. Bir tərəf deyib ki, ixtiyar tam ixtiyar deyil, heç ixtiyar yoxdur, bir də bir qram da yoxdur. Bir Bir dənə də ixtiyarı yoxdur insanın. Bəs nə olur? Allah bilir. Təbii ki, hər iki tərəf xətalıdır. Quran nə deyir? Cəmləyə bilməyiblər. Bir tərəfini götürülüb, bir tərəfi çəkiliblər. Əslində baxsan bu məsələdə də Orta mövqəyədədir. Orta mövqəyədə, yəni Əmr-i İslam buyurur ki, bəli, insan ixtiyar sahibidir və bəli, hər şey Allahın istəyi altındadır. İnsan ne eləyir? Özə eləyir. Və lakin, bunlar hamısı Allahın istəyə, Allah istəməsə eləməz. İstəyi altındadır. Və, və lakin, Bəzilən bu məhsələ biraz problem yaradır. Müşkün məsələ. Deyirlər ki, necə ki, əgər deyirsən ki, Allah xəlq eləyir və bir tərəfdən deyirsən, insan öz eləyir. Bunu necə başa düşür? Bir tərəfdən deyirsən ki, Allah da eləyən əməli, insan əməli. Bir tərəfdən də deyirsən ki, insan öz eləyir əməli. Lakin cevab buna bələdir ki, insan etdi, əməl onun iradəsindən və qü qü qüdrətindən gəlir elə deyil iradəsindən və qüdrətindən gəlir və bu iradə ilə qüdrəti kimdi yaradan Allahdır bu iradə ilə qüdrəti yaradan Allah subhantalladır bu cür edən şey yoxdur ki insan bir şey edirsə özə eləyir lakin o iradə o qüdrəti Allah ona verdi Allah istəməsə olmazdı Ələ deyir, Allah istəyir, la ki, Allah hikmət sahibidir. Qadar, qaza qədər məsələndə keçəndə biz dedik ki, Allah üçün hər şey xeyirlidir. Ola bilər, bizim üçün bir şey şər olsun, la Allah üçün o xeyirdir. Bəli, sınav acıma bu məsələdə də orta mövqədədir. Nə deyirlər ki, insan tam ixtiyar sahibidir, nə də deyirlər ki, məcburdur. Bədəlilərlə cəbərilərin arasında orta mövqədədir və sonra Şeyx Rahimullah üçüncü əsri gətirir Firqələrin içindən orta mövqəy tutduğunu hər məsələdə qeyd edəndən sonra, bir ikisini qeyd edəndən sonra davam edir və biz hansında qaldıq? Hansın qeyd daha doğrusu? Əsmail vasifətdə və həmsinin Allah E, yəni xeyləri yaratmağında və indi qaldıq vaiddə, yəni cəhənnəmlə müjdələməyik və Şeyhülislam buyurur ki, hələ sünə və cəmə, bu məsələdə də orta mövqey tutub çünki misələman çalışmalıq orta mövqey tutar və lakin bu orta mövqey necə olmalıdır məsələn, biri gəlib deyə bilər ki, ha hə, bəzlə deyirlər ki, bəz Saqqalı uzun saxlama lazımdır, bəziləri deyilər ki, az saxlama lazımdır. Məhzələ, laf qırxıram, orta mövqey budur. Çünki ortadır da, çünki bu deyir, uzun saxla, bu deyir, qısa saxla. Orta mövqey budur ki, laf qırxınan. Yəni, orta mövqey bələ tutulmur, yəni. yəni, hər şeydə, hə, orta budur. Yox, orta mövqey baxmalısən şəriət deyən orta mövqey. Şəriət necə deyir? O, ən orta mövqeydir. Nə şişirtmək, nə də al satma Və burada Rəhməhullah buyurur ki, qala al-muəllif və fi bab waidillah bayna al-murciə və bayna al-waidiyə min al buyurur ki, əl-Usun Əcəm əmsini murciə və vaidiyə arasında orta mövqeydədir. Bu murciə kimlərdir bilirsiz? Murciə olar deməli irca sözündəndir murciə. Yəni gecikənlər və ya geciktirənlər. Nə iniblər? Nə üçün onları murz ediblər? Onlara murz ediblər ki, onlar deyiblər ki, əməlləri imandan ayrı bular. Yəni, deyiblər ki, imanı, əməl imanı şərtindən döyür. İman odur ki, tanımaq Allahı. Fəkər, kim Allahı tanıyır, o mümündir onun imanı ilə peyğəmbərlərin imanı arasında fərq yoxdur. Onlar ki, məsələn, laf günahdır ilə sən. Murci o, bu, Murciə tayfasıdır. Və bunlar da, deyil bilək ki, əməllər imandan deyil və iman nədir fəqət, gəlib ilə eytiraf eləməkdir. <coughs> məsələn, Murciə deyəndə, bax, bu, şey eləməni ki, Murciə deyil ki, əməlləri imandan çıxardı bula, Və deyiblək ki, iman fəqət qəlb ilə etiraf eləməkdir. Lakin iman nədir? Dinlə demək, qəlb ilə etiraf, etiqat edib, ə, əməllə göstərməkdir. Və dinlə təsdiq eləməkdir. Və qəlb ilə etiqat edib, əməllə göstərməkdir. İman budur. Bunların birindən artıq düşsə, o iman kamildir. Və... Murciyə di ki, hətta salih əməllərdir, imandan deyil. Və ona görə Şeyhul İslam İmam-ı Əhməddən rivayət edir, deyir ki, və Allah üçün i̇mam Əhməd Murciyə kafir saymıyor. Və Murciyət tayfası iki növdir. Yəni, Murciyələr iki növdir. Və birinci növü, Onlar hansılar ki, deyiblər ki, əməllər imandan deyil və lakin deyiblər ki Allah subhanət hələ cəhənnə moduna əzab verə bilər günah həllinə, böyük günah sahibinə, belə deyiblər deyiblər, əməllər imandan deyil və lakin Allah subhanət hələ Böyük günah sahiblərinə əzab verə bilər cəhənnəmdə. Sonra Allah-u Teala öz şəfayətindən çağırdıcayılardı. Bələ deyib, bu birinci tayfa, Murca birinci qismi. <gülüyor> yəni, onlar deyiblər ki, dinlə demək lazımdır iman, dinlə demədirlər. Amma birinci, Murca özü isə əsdi deyiblər ki, ehtiraf eləsə qəlbi elə bəsdir, şəhərdə öz dinləndirsin, əməllə göstərsin. Çalaydını. Amma səhəli Cufadan bəzi əyyəmələr deyir, onlar qəza əyyəmələrə, əyyəmələr, alimlər Cufadan deyiblər Amma Murciə ikinci növü isə Murciəni deyirlər ki, iman fəqət qəlb ilə təsdiqləməkdir, fəqət. Mücahid qəlb fəqət təsdiqləsə yəni, disə ki, Allah var, inarır, qutardı. Nə indirsən elə? Sən imanı kamil adamsan. Laf deyməsən, önü də dilinə. Bu, Marcianın ikinci, ən pisidir laf. Ona görə, Murciaya əqidələrində görə, məsələn, deyirlər ki, zina edən, oğri-oğri, Qaraq çıxan, yol kəsən, cəhənnəmə girməcəklər. Heç bir haqsa da girməcəklər. Yəni, çıxırlər bir haqsa girib, sonra çıxacaqlar bəlkə. Yox, e, heç bir hamısı da girməcəklər. Bir başqa cəhənnətə girməcəklər hamısı. Yəni, onlar deyirlər ki, derlərə hava. Hava. Lakin, E, deyirlər ki, yəni əqdələrinə görə günah asili imana təsir etmir. Suhtarı hava. Yəni asili imana təsir etmir. Heç nə. Bir məsələn, o, yəni bu iman kamildir. Yani. Bu imanı Rasul sahasının imanı kimidir? Maşallah Allah, gözləyə. İstəyir o günah. Balaca olsun böyük. Kamil imandı, qıtardı. Son müəllif deyir ki, rəhiməqullah, lakin müəllif deyir ki, mürci ənən vaidiyən arasındadır. Bu məsələdən. Bunlar deyirlər ki, mürci ən. Günahlar imana təsir edəmir, cəhənnəmə gedən olmaqı. Yəni, müsələlmanlar o günah sahibələri heç kez cəhənnəmə gedəməcək. Vaidiyə isə, Vaidiye isə bu tərəfdir, yəni əksinə. Qalar deyiblər ki, böyük günah sahibi kafirdir, cənnətə gedməyəcəyir. Cənnətə gedməyəcəyir. <coughs> yəni deyiblər ki, əgər insan böyük günah sahibi edirsə, et, tövbə etməsə, əbədiyyən cəhənnəmlikdədir. Məsələn, ta ki, oğrur. Oğrudur qaləsə, Tövbə eləməsə əbədi yen cənnəmdə yanacaq. İçikcəndə hamısının. Əbədi yen cənnəmlidir. Və vaidiyə yaxşı kimlərdir vaidiyə? Belə ümumi tayfa var va. Lakin vaidiyə deyəndə 2 dənə tayfa nəzərdə tutulur. Deməli biri möhtəşəllərdir. Möhtəşəllər ikincilər də bular vaidi yedil. Yani yə deyirlər. Yəni pula neçə günah sahiblərin deyirlər ki, əbədi cəhənnəmdə olacaqlar. Ananın nə? Ona görə müəllif deyir ki, burada rahimehullah və binəl vaidiyə minəl qədariyə və vaidilə qədərilərdən və qeyirlər. Çünki mühətəzilə var, mühətəzilər qədərilərdir. Qədər inkarlıdır, baxıq. Və bunlar nə deyirlər? Böyük günah sahibi nədir? Kafirdir. Əbədiyən cənnəmlidir. Yəni, bunlara görə Araqçanla bütə səccdə eləyən birdir. Yəni, müşrik birdir. Lakin, səhib budur ki, Araqçan kafirdir, asıdır. Və Allah Subhanahu taala deyir ki, mən müşrikdən şirk edəndən başqa istədimi bağışlayacağam. Bir də şirk edənə bağışlamasamsa, başqa istədimi bağışlayacağam. Cəhəti və əratil-i xawarij də və müntəzəliyyə qeyd olunur. Yox, çıxır, məsələn, xawarij çıxır. Millətdən, və lakin murcə yox. Və lakin murcənə xawarijdən fərqi var bu məsələdə də. Kim bilə bilər o fərqi? E, murcullar va, yox, murcullar yox, həvəmsərlə, mənçərlə. Dədə, yəni səndən sual Olarm arasında, Olarm arasında, mürtəciler. Mürtəciler. Ha, yəni o mütəssərlərlə xəbər işləmək, xəbər işləmək ha. Yəni varsasını kimlərdən çıxırlar və lakin yox. Ola ki, mütəssərlər, murc məsələdə fərqi var. Yəni əbədi yancanın önündə olanların. Nə də o kim bilə bilər Bu dünyada cəhənnəmliyidir, ahirətdə, bu dünyada kafir, ahirətdə cəhənnəmliyidir, öbürlərdir ki, yox, bu dünyada kafir, kafir deyil, ahirətdə cəhənnəmliyidir. Kafirdə de ölbəsi nədir bu mi? dünyada? Yox, <gülüyor> Yo, düzdür, biraz hmm. nə işlər var düzdür. Yəni, xabaricilər deyirlər ki, böyük günah sahibi, elə bu dünyada artıq kafir oldu. Tövbələ məsələn, əbədi gəncəhənnəmliyir, dedi. Möqtəsirlər yox, bu dünyada o nə mü bu iki mənzilin arasındadır. Amma ölsə belə, ölsə ancaq budur əbədi yan Yəni axirət məsələlərində murtəzə cilələrindən xəbarlar birdilər. Ki bəli, böyükünə sahibi əbədi yan cənnətdədir. Lakin bu dünyada fərqləniblər. Havari cilər deyim ki böyükünə sahib. Havari deyiblər ki, yox, bu dünyada da həmən hökmüdədir, kafirdir, əbədi yan cənnətdədir. Və lakin murtəzə O iki mənzil arasındadır. Lakin Vəlakin, bunu da təbii özlərindən çaldıblar. Bu nə müsləlməndir, nədir kafir, bu, böyle şey etdiyim mi vaxt? Vəlakin, əhlüsünə və cəmə, onların dəlillərini götürüb, bunların da dəlillərini orta mövqeyə tıxdıblar. İblər ki, o ayələr ki, hansı ki, istər ki, cəhənnəmli ilə müjtəlir, onlar da haqdır var, bəli, o günah sahiblərində var o cəhəndimlik. Həmsinin o ayələri ki, rəhmət və bağışlamaq dəlalət edir, onlar da var. Və Allah tala bağışlayar da. Cəmi deyiblər hamısının, hər iki tərəfi götürüblər ayələrin və deyiblər ki, murciya rədd və deyiblər ki, böyük günah sahibi cəhəndəmə girməyi labuddur, və Allah ki, girməyədə bilər, ha? Amma ehtimalların çoxu cəhənnləmə gedəcək böyük günah sahib. Hətta o cəhənnləmə gedən ayələr ki, olaraq böyük günah sahiblər, onlar rəddləməyik. Deyin baxı, böyük günah sahiblər, əzab, sal. hətta onlar rəddləməyik. Və lakin əbədiyən cəhənnləmdə dövr. Hətta rəhmət olan ayələr ki, Allah-ı Allah bağışlayandır və s. deməyik ki, əbədə burada da xava istəyirlərlərdir. Yəni, Allah s.ə.v. çünki deyir ki, mən bir dən müşriki bağışlamacaq, ondan başqa istədiyimi bağışlayacaq, ondan başqa hər şey. Yəni, Əhl-i s.ə.v. iki tayfanın orta, arasında orta mövqeydə tutub və ən səhəyə mövqeydə inşələ Sonra müəllif buyurur ki, dördüncü əsil, Əsmail-i İman-i və Din, isimlər və din barədə fəsil, babı. Müəllif şeyx deyir ki, rahimullah qala al-muellif və fi bab asma al-iman, inşallah aydın da? Aydın olsa soruşgünə. Və fi bab asma al-iman və al-din bayna və al və bayna al və al Və asma al-iman. İmanın isimləri, yəni nə söhbət Yəni demək, mömin, kafir, fasik, və s. hə, evet, deməli yəni, söhbet bundan gelir. Yəni, <coughs> məzumun kisəndə inşəə inşallah aydın olacaq. Yəni, demə-i söhbet gelir ki, isimlər yəni, müsəlliman, kafir söhbeti. Məzələ, fəsik söhbeti. Yəni, bir iş gören, bu ad vermək məsələləri, bu dünyada və ahirət məsələləndə əhkamları və burada da böyük günah sahibin, yəni söhbət gedir ki, necə adlandıraq yəni biri məsələ araqçı, böyük günah sahibidir araqçı müəkə böyük günahlardan delə deyil onu da biz nə adlandıraq ha. deməli, mömin adlandıraq onu yoxsa kafir söhbət bundan gedir Bəli, əsunoğal cəmaə. Bu məsələdə də orta mövqe tutublar. Haruri yenə qaruri yenən Mötezilələr bir də Murciə və arasında. Çünki Cəhmiyə Murciə deyirlər ki, ərafsan imanı, kamil imandır. Rəsul sahası imanı kimidir? Allahu əzməllə. Balaki haruri yenə Mötezilə, lakin müəllif Rəhməhullah dedi haruri yenə. Laçın orada deyildi xəvarişlər. Harur i Xavaricdən atdandan biridir. Çünki Harur Bağdadda şəhərin adıdır. İraqda. Harur Xavaricdən oradan çıxıblar Kufənin yanında. Bəziləri Xavaricdər Harurlər deyirlər. Atdana biridir. Əslində ataha Haruru da deyirlər onlara. Harur deyəndə bir ki Xavaricdən söhbət gedir. Ola Harur, kə, harur yerdən çıxıb kənddən, qəsəbədən. Ona görə adları çoxsu və ona görə Biri de. <Sessizlik> <Sessizlik> Yo, bu Allah, Allah. o ataların biridir. Ya surullar bu təzə çıxıb. Surullar başqa şeydir. O surullar o təkfirçilərdir təzə. O müasirlərdəndir. Təkfirçilər. Muhammad ibn Sarurdur. Angliədədir. Ümumiyyətlə, çox maraqlıdır ki, o, o radikal təşkilatlar var, ha, gruplardır. Hamısının mərkəzi Angliədədir. Yəni, ben bundan təcmülayam. Açıq adın özü, oradə danışırlar bu, radikallardan, səhətdan. Angliə özüsə deyir, radikalığa e, yəni, radikal ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə ilə Qutbilə, və s. İran. Hamısı Anglədə oturub. Çünki kafirlər səhirlir belə adamlar. Radikal olsun. Aydındır. olan neyirlər? Radikallar İslamı qabağını alırlar. Əslində. Onlar elə bilirlər ki, bunlar İslamı can yandırırlar. İstəyirlər ki, bunlar kafirlərdən, müsələməndən azad iləsinlər. Və qarşdırırlar, problem yaradırlar müsələmən ölkələndə. Və müsələmən ölkələrə də ninir? və kafir ölkələri. Olarla bir yerdə obrisləri də hamısını ləğviləyir və belə İslamın qabağı alınır. Ümumiyyətlə, o, radikallar kafirləri kömək edirlər, belə deyək. Radikallar kafirlərə, kafir hükumətlərə kömək edirlər. Ona görə çox maraqlıdır ki, bütün olan təşkilatda hamısı Anglədadır. Yaxşı. Hı. Təbii ki, indi bu məsələdə də bir dənə mövtəzirlər qaribə bilən şey getirirlər. Deyilər ki, böyük günah sahibi bu dünyada nə mömin sayılıq, nə də kafir. İki, bunların ikisinin arasındadır. Yəni, bunun ikisinin arasında nə? Suat istəyir ortaya. Və eğer mömin də öl, kafir də öl, fəsizlə demək Nə, bilmək nə. Hələ deyil, İki, arasında. Hatta belə bilmək Həmsi hər rullərdə, hər rullərdə tabi ki aydındır bunlarla. Və... <coughs> e, deməli, bir düzdə mə o tazirlər, dəyirlər ki, iki dənə şeyin arasındadırlar, nə mümin dəyəy, nə də kafir. Beliydi, Allah bilir, nə dəyirlər. Ə, çünki mümin deyə bilməzlər, çünki imandan çıxardıblar, kafir də özlərdir millətlər, deyirlər, deyarır məsələdə, aynında ona görə və ümumiyyətlə amma görür ki, burayı düzgün döyür, çünki nastaz, gəlib dəlillər, aleyhisselamdırlar, dəlillər ki, var, belə şey gəlməyib ki, dəlillər Allah s.ə.v, yəni mümin, sahib, mükafir ortada bir nəsə deyib olaraq, ona görə Allah s.ə.v, məsələ deyir ki, Sebas 24-cü arasında, Allah Subhanahu buyurur ve inna hu liya'tun la'alla hudan aw fi mubin. Biz ya düz yolda ya da selahetdir. Ya yani orta nöqtə yoxdur. Və məsələn, fə mədə ba'dül haqqi illə dalal. sonra nə var? Ancaq düz Və ya o, ləzî xalə Yunus surəsi 32. Və ya O, siz xərqliyi, sizdən kafirdir və siz mümin. Hangi? Hə. Deməli, siz səbah edib, dur. Yunus 32, Tağabun 2. Həmçü, Peyyambər salasın hədisdə də gəl. Quran sənin üçün kömək edəcək ya da sənə qarşı olacaq. Həm, i̇ki mənzilə, bu mənziləsində orta möqü, deyib, qınasıdır, yoxdur belə. Tamçında oların sözünə başqa müşkül məsələlər çıxır ortaya. Məsələn, yaxşı, əgər orta mövqeydədirsə, yaxşı, indi bu deyirs ki, nə mömündür. Yaxşı. Deyəndə kafirdir. Yaxşı, bir bu öldü nə eləyəy? Çünki, e, dünya əhkamları necə tətbiq, nəyi hansını tətbiq eləyə bu ona? Mən indi qəbrsanda basdıramısan mərmənlərəm. Ya osa kafir, yoxsa bulasır arıza qəbrsanda düzəldəy. Hə, namaz qılaq, qılmayaq, kəfənəliyə yoxsa yox, hüyaq, yox, yoxsa nəyəyir buna, hansı əhkamı eləyir getirir, yəni bir şey deyəmələr, ya müsələman için bunlar rəftarələr mələyi, hansı tərifə gedir bu və ya kafir tərifə. Və <gülüyor> bunlar, amma əhl-i süləmə aləcəm, bu məsələdə də orta mövqədə dədirlər, də. biz deyirik ki, böyük günah sahibin, müsələman sayırıq inşallah, müəminlə, yəni iman əhlindən. Və lakin deyilir ki, naqis iman. İman naqisdir. Kamil imanlı döyür. Böyük günah sahibi inşallah müsəlmandır, və lakin imanı kamil deyil. Bucür sayırıq. Və bu ən adil mövqey budur, inşallah. Nə deyilir bu mömin də kamil, nə də deyilir ki, bu kafirdir, kamil. Deyilir müsəlmandır inşallah, və lakin imanı kamil deyil. Daşı bir arax çəkir. Biz o müsəlman sayırıq. Fəsik artıq başqa, burada söhbət gelir böyük məsələrdən, yəni mümin kafir. Amma fəsik səbəb bəli. Fəsik də əvvələ asır etdir, demək olar. Peyyəmbar səhələsi, biri deyir ki, ya biri içir, nəsiyyət verir, nəsiyyət verir, sonra içir-içir, sonra pis söz deyir ona. Olar ki, Peyyəmbar səhələsi, dəhəli demə, Allah Rasulunu sevir dəki yani, can ağsan kəfirdir. Laşə asidir, fasiqdir. Tövbə eləməlidir. Çünki fasiqi, düzgün deyil. La bələ ikrah ona, yona, mütləqən ikrah idi. Həmçinin də düzgün deyil, mütləqən sevəy. Sevəy imanı və sayra sayaq imanı inanır inşallah. İmanə sayaq. Lakin demək onu kamil iman Sərom əlif burda rəhməlullah buyurur Və fəsəhəbə rədiyəlləliyyəni Yəni, əhsələmə cəmalə sahabələrin mövzusunda da orta məqlidədir. Bəzlərə sahabələr təniləyib. Bəzləri. Sahabələr təniləyib. Tə Və bəzləri kafir sahibələrdir. Məsələn, xabar kimi, olarsa dedilər ki, maviya ilə Əli kafirdir. Allahu billah. Bəs sahib. Bəs sahabi lüğəti mənada sahib deməyidi, sahib kəlməsindən. Yəni bir-birinə səhabi, yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi sah oldular, dostları, yaxınları. Ona görə səhabi adlanıblar. Amma şərhi mənada isə sahabi odur ki, <coughs> kim? Peyyambar sallallahu aleyhi ve sellem görüb, iman gətirib və o cür də ölüb, sahabı olub. İndi görüb əgər görməyə imkanı varsa, amma birdən çor idisə, eyb etməz. Və səhəm, onu maqdum. İman gətirir, əməl sor idi görə bilmədi. Gördü demədi mə. Amma O səhabi deyil. Var. Kim ki görməyib Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sayılır. Peygəmbər sallallahu sonra. Və lakin o adam ki Peygəmbər sallallahu əleyhi ölməmişdən vaq, iman gətirib, görməyibsə ona başqa ad deyirlər. Muhadran. Muhadran. O idi ki Peyambar sağ vaxtı İslamı qəbul etmişəm oğlum, lakin Peyambar salsını görməyib. Bəz sağilə olub Muhadramlar. Qəbulülə gəriblər Mədinəyə ki, Peyambar salsını görməyib, Peyambar sağ vəfat edir. Onlar dilə Muhadram, təbiinlərdən də deyil ular. Bu heç deyil. La dilər, Hı -hı. Sahabələr yox, səhabilə Yəni mənzələdə, dərəcədə səhabat. Onlar təbiinlərdən də deyil. Muhadramdır. Tabinlərə daha yaxındırlar. Tabinlərə daha yaxındırlar. Çünki çoxdan qabulləsidir, görərdir Peyyambar salsın. Yəni, onu göstərir ki, axırlardır ki, qabulləyib, təzə. Və Peyyambar salsın çatmıyor görməyə. Bu tabinlərə daha yaxındır. Ama, Allah bilir. İnşallah tabinlərdən fəzilətləri biraz üstündür olalım. Deməli, nədir? Şərddir ki, sahabi gerək iman gətirə. Bəziləri deyirlər ki, munafiqlər olub sahabelərdən. Ola ki, səhv oldu, çünki munafiq səhabe deyil Çünki biz nə deyirik sahəbin tərəfində? Tərifində. tərifində? Görər və iman gətirər. Munafiq iman gətirir? Munafiq iman gətirmir. Munafiq kəlməsi sahabi kəlməsi həm lüğətin mənasından, həm şəri mənasından düz Tam başqa şeydir. Munafiqlər sahabi var idi sahabələrin içində bəzi munafiqlər var, ola munafiqdir, səhabi sayılmırlar. Bəziləri deyiblər iman şərtdir. İmanı götürüblər deyiblər, "Yox, səhabələrdə munafiq var." O, hələ götürmürsən, onlar bütün səhabələr üçün demək olar munafiq. Biri gəlib çəkə, plan Yə, gəl munafiqdir. Biri bir iman şərt elməli lazımdır səhabələrdə. İmanı gəldirsən ki, bəli, kim gör iman gətirib. Yoxsa o sözdən əgər imanı şərt qoymasa, onda peyğəmbər sasının arxasında yaşayan yahudilər nəsranilər, müşriklər, kimlər görüb, hansı müəmindir? <Gülüyor> Həmin sahabidir. Onları çıxarlarımız sahabi olur. Bu car, ən böyük sahabilərdən biridir gör ki. Yox, gəlir sahabilərin tərifin deyəndə, sahabilərin tərifin. Gəlir deyəsən ki, kim körü və iman getirib? Öləndə də iman getirmiş kim ölür? Və öləndə də iman getirmiş kim ölür? <Gülüyor> Birdən məsələn, bəlklər görüb, iman getirib. Sonra öyləni yaxın dönüb, o sahabi deyil artıq, o da sahabi deyil Mesel, artıq, o, o da sahabi deyil, aydın deyil? Məsələn, olub məsələn, olub, xüsusən o tədə gələnlər bəziləri, peyamber sahabi vəfat edənlər döndülər bəziləri, siz olaraq az idi, onlar sahabi deyil məsələn. Çöp bir o da döyüşdə özünü öldürür və oraya O da sahabi olur, intiharçı sahabilərdən sahabi, köfür etdək. Aydın deyil. Ona görə iman, sahabenin təlifində imanı şərt qoymaqsan. Çünki şərt qoymasan İslam. Onda bu, cəlizə Allah, hamın ima... sahabilər sayılır onda. Və istədiyi onda münafiq deyə bilərsən sahabilə. Bu da deyənlər özləri müşkül məsələyə saldır özləri. Həmsinin <tuh> demək lazımdır ki, şəriət təhdid edilib, hədd qoyub sahabinin tərifində, münafiqində tərifində bu heç necə dedik lüğəvi cəhətdən nə də islahi cəhətdən düz gəlmir sahabinə münafiqı birləşdirmək mümkündür və həmçinin əgər deyək ki sahabilərdən ehtiqat edirək ki bəli münafiqlər var idi doğrudan. və bəsən görürsən bəs çoxsu münafiq idi və biz görürük ki bu adamlar əgər həlid isə çoxsu münafiq isə ondan ölə öldürərdilər Peyğəmbəri və əgər az idisə sahabi, iman ehli doğrudan olan çıxıda, ola da öldürədilər, qutardı da. Münafiqlər on, odur ki, kim zahilə İslam göstərir, batilə küfürdür bunda. İsləmanlar əliyin nədir? Münafiq odur. Əgər hələ etsə, öyə bunlar bahçılı qılıyırdılar. Qoşun bahçıları oluyur. Sonra dövlət bahçıları, Peygamber salsın vaxt, vaxtına sonra. Əgər bunlar da orada kafir olsayırlar münafiq, dağıdadırlar İslam dövlətinin, müşrik dövlətin üzəldərdilər daha. On bir əxitin görürük. Tarixə. Əxinə görürük. Əbupəkor, Əmar, Osman. Dünya yarsın. Bir ingilis aliminə biridir ki, əlham Allahın şükrlü iki yaş kömər 10 il yaşıdır. 10 ildə artıq deyir 10 ildə artıq yaşayıb bütün dünyanı məsuliyyətədir. Yəni münafiq bir şeydir ya. Hə? Çox mənalıdır. Ona görə sahabilər şey yoxdur ki, münafiqdə ölürlər. Olub sahabilər arasında münafiqlər, onlar da az olub, onlar da tanıyırdılar. Olanda əlamətlər deyilmişdir. Və ümumiyyə bilirdilər. Ümumiyyə bilirdilər. Və həmsinin <coughs> hmm. Həmsinin, olum həmət ki, peyambar sağlısı sahabələrin münafiq olsun, kafir. Onda peyambar sağlısı yaxşı məllim olmayı. Aydındır. O, ümumiyyətlə, əgər çək ki, doğrudan da münafiq olublar, onda bəs kafir, onda pis adamlar olub, gökü bələ xəstəsad olublar, nə, cəhvəngətlər işlisən, ədən, sahabələri yaxşı. Onda yəni peyambar yaxşı məllim olmayı. Aydındır. Yəni, əksinə, Nəticə Allah seçib peyğəmbərləri, peyğəmbərlərə səhabələri də seçib. Peyğam səhabələrlə pis danışmaq, peyğəmbərlə danışmaq. Peyğəmbərin yoldaşlarından pis danışmaq, peyğəmbərlə danışmaq. Kimin bir az qeyrəti var? Hoşlama, yoldaşlan nəsə içində. La boşanan yoldaşından da. Amma Rəsulullahın boşamayıb heç bir yoldaş. Ədəb və elhamdullah axıra yaşıb olanlar. Məsələn, bir peyğəmbər sad yoldaşla bir baş peyğəmbər sad, peyğəmbərsə olsa başın kəsəronda. Çünki hər şeydə üstünlük qeyrətində kamil idi inşallah. Ha, sonra Cəta Əli ibn Əbi Talib va da Nahcül Balagha 220-dən, onda ola bilər 225-də alırsınız, səhifələ düz gəlməsi, lakin Əli ibn Əbi Talib orada bu sözü keçirir. Soruşurlar ki, ey Əli, əmir ül xəbər verəm sizə öz sahabilərindən. Və Əli bin Əbi ki, yəni, öz yanımda olanı yoxsa peyamber salsın sahabilərindən. Deyir ki, o, peyamber salsın sahabilərindən. O da deyir ki, peyamber salsın sahabiləri mən sahabiləmdir. Peyamber salsın sahabiləri mən sahabiləmdir. Əmin tanıdı, nəhsürbalaqdır, Vesairə, vesairə Xulasa e, Ehl-i-uslunə bu məsələdə <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> də orta məvqiydir təb. Yox, ümütəmiyəm yox. Bəm mən getirməm. Yaxşı. Ehl-i-uslunə vəl-cəməyə deməli hem sahabələrdə gözəl məvqiydədi, adil məvqiydə, hem ehl-i-bəyətdə də Elhamdülilləh. ehl i Beytə də Biz nə şişirdirik, <Gülüyor> nə də alçaldırıq, orta mögə tutmuşuq, əlhamdülillah əmi əhl-i beytə, əhl-i sünələ qədəsində gələ əhl-i beytə e, şişirdən də var və bu, şişirdən? Yox, sahabələrdə ümumiyyətlə şişirdən olub, bəzən görürsən, bu firqələr <Gülüyor> ki çıxandı, bəzlə əlini tərəfin şişirdiyib, uydurma hədislər qoyub, bu tərəf Əbə Bekirə uydurub, h Amma olaraq uydurma lazımdır, olaraq fəzilətdə kifayət gələrdir. Uydurasın, onun sükə ə.sələm. Uydurasın, onun sükə onun fəziləti azdır, yoxdur vələ. Göğüb Yox, Osmanlı, Semələ, Abubəkirə, Ömərə, Osmanələ, Əliyə, olaraq ehtiyac yoxdur, uydurasan nəsəl. Hələ nə var, o kifayətdir. Həmcə, Əhl Beyt də, Əhl-i Beyt də Əhl-i Sünəl-i Cəman orta mövqəyədədir. Əhl-i Beyt də onlara sevmək onlara hürmət eləmək və nə gəli fəzilətlərini etiraf eləmək fəqət artıq şey demirlər nə şirdirlər, nə də alçaldırlar nə zəni artıq mövqeydir Həşr surəsi şüallarıdır belə məsələdir 10-cu ayə Allah əspəndir ki, Rabban əxfirlənə Möminlər dua eləndi, deyirlər ki, ya Rab bizə bağışla və qardaşlarımıza bağışla ki, onlar bizdən qabaq olublar, onlara qarşı bizim qəlbimizdə kin saxlama, iman gətirənlərdən. Sən rəhmili və bağışlayansan, rəhmədən bağışlayan və e, e, Raufsan.